A u dhu billahimin e shëjtani rajim Bismillahirrahmanirrahim Kërkojmë mbrojtje dhe bështetje në Allahut subhanahu wa ta'ala nga shëjtani malkuar Me imri në Allahut dhe gjithë mëshirë që midë mëshirë plotit Çdo falënderim i takon Allahut Subhana ve Teala, Zotit e Gjithësisë, të Gjithëmshirshmit, Mësiplotit, Sunduesit të Ditës së Gjykimit. E, e falenderojmë Allahun Subhana ve Teala, i Cili ka thënë të dërguar te ti me të vërtetë ti O Muhammed, jeni një shkallë e lartë morale. Pa hyjë dhe bekimet e Allahut, qofshim të dërguarin E Allahut subhanahu wa ta taala Muhammediin sallallahu alaihi wa sallam krijesës më të mirë të njerëzimit i cili i është lutur Zotit të Tij me këtë lutje O Zoti im sikurse e ke përsosur fizionomin pamjen time ashtu përsos edhe moralin tim o Zot falë bekoje dhe mëshiroj ata familjen e tij shokët e tij dhe gjithpasuesit e tij besnik deri në ditën e gjykimit Falënderuar shikues të dashur miq të televizionit të Paqes PISTV. Pas falënderimit të Allahut subhanahu wa ta taala, pas përcjelljes salavateve për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, më lejoni që në këto minuta të para të prezantimit para jush të shpreh knajsin tim të veçantë që gjendëm para jushë dhe t'ju falenderoj për zgjedhjen e qëluar. Mi disë shumë televizioneve ju keni zgjedhur televizionin e paches, televizionin e mëshires, e harmonis, televizionin që rezaton mirësi, i cili pa dushim është televizioni jua i dashur por jo vetë me juaj, por imbarë shqiptarve të cilët e kërkojnë virtutin dhe kërkojnë të përsosen moralisht. Dhe pas kësaj, e lusë Allahun sëfënë o të ala që t'i shpërblej me të mira në këtë bodhë dhe në botën tjetër, stafin e mreklueshëm të këti televizioni që punon me aqë pasionë, për lartësimin e fjallës Allahut së fanë o tala dhe përqimin e fesët ti në gjdo familje shqiptare për kontributin e madhë dhe të shmuar që ka dhënë për uvëzimin e njërzve në fene Allahut së fanë o tala dhe dukimin e shësheris me vlerat e larta morale. Dhe kjo, dhe gjithë kjo hyrje, nëse mund të aqua imë kështu, është në bështetur në fjalën e profetit sëllallahu aleyhu sëllem, i cili nga ka këshiluar gjithmonë dhe porosit dhe në mëson, se kush nuk i falenderon njërzit, nuk ka falenderuar asë zotin e njërzit, zotin e gjithësis. Të nëruar shikues, me dëshirën e mirë për të kontribuar sa do pakë në zhidhin e probleme të shëqëris, të probleme që nga preukupojnë, ditë e natë, me dëshirën e mirë, për të qenës sa do pak faktor me atë kontributin tim modest, jam këtu, para jush, që me lejnë dhe vullnetin Allahut së pana o tala, të prezentoj para jush, një cikl të rije misionesh, në të sinotimi së bashku, në të sinotimi së bashku, një cili titullohet Mosu Trishto. Dhe pjesa e par e këti cikli do të përqëndrohet apo më mirë them, do të përqëndrojmë, do të fokusohemi tek morali dhe etika, duke pasu gjithmonë si busull orientuese moralin e profetit Alehi salatu o salam. Së pari, dhe shëtës si jaroj, përse i kam zidur pikrisht që këtë cikil e misionesht ta filloj me moralin? Apo e thë ndryshe, pse shka që rëndësishë morali në jetën e gjithë do njeriu? Jetojmë në një ko kur njerëzit një alerguar shumë nga udhëzimi hynor. Njërëzit sot, rëjëndin për të plotësuar kënajsi dhe dëshirat e tyre, pa e përfilur as pak moralin dhe kodin e tik. Tashme materja është bërë idhull që a durohet. Kriza morale, krahës asaj ekonomike, është bërë të i parë, kryesor, i botës, në të cilin në të cilin jetojmë. Plaga më rënd e rëndë e shoqërisë është plaga e shturjes dhe dégjenerimit moral. Sipas statistikave 10% e popullsisë botërore vua nga stresi dhe depresioni. Njerëzit janë në kërkim të qetësisë dhe sigurisë. Njerëzit e kërkojnë lumturinë, por nuk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 padoshim çdo kush që kërkon shpëtim dhe lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër duhet të ndiej kujdëzimin hynor duhet të ndiej rrugën e të dërguarve të Zotit e padyshim ai i cili do që si shpirtërore do të ndiej modelin e përsosur te Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të shpalljes së tij dhe kaq ndër prej Allahut subhanahu wa taala Kur'anit pamëlarhtë për sa i përket moralit është pyetur nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha zoti qoftë i kënaqur me të se cili ishte morali profetit ai përshkroi moralin e profetit alaihi salatu wasallam me dy fjalë a morali i ti ishte Kurani. A ishte Kurani që e së të mbitok? Ali sëratu sëmë, zbatonë të urdalët e Kurani dhe largoj nga qdoj që që i kishtë e ndaluar Kurani i shënd. Pra ndaj e përjetoj lumëturin maksimumin e lumëturis në këtë bot, por dhe në botën e titë me mëshirën e Zotit, Allah subhanahu wa ta'ala. Në këtë kontekst, do të flasin për moralin e profetit Alehi Salatu Salam. E padushim, përsosja e vlerave morale ka shenë misioni fisnik i të dërguar të Allahut sallallarsem. I në më bërithu liutemmime me karim e akhla. Unë jam dërguar tha Muhamedi sallallahu alehi sallallem për të përsosur vlerat morale. Në këtë kontekst, ne do të përshkruajm karakteristikat moralit të të dërguar të Allahut sallallahu aleyhu sallem, të i paret specifike me të cilat a i daloj. E do të flasim për moralin të i, por para, se gjithash, më lejoni që me disa ajet e kuranore të ju të regoj se si përshkruan zotit i, se ka vrërësuar Allahut së përna u tala të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhu sallem në Kur'anin e Shenjtë si ka vlerësuar atë, të cilin e dërgoi me një mision kaq fisnik. Pëdyshim, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ishte njëriu më i përkryer dhe më i përsosur që ka shkëlqerur mbi faqen e dheut. Prandaj Allahu subhanahu taala e zodi si mishërim të mirësisë, e model të shkarcë për çdo njeri që kërkon mirësi, e lumëturi, deri sa të përmbyset kë botë. Pavarësisë sa e vlerësoj njërzit, neve besimtarve, ndjekësve të rrugësë muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, në mjafton, vlerësimi Allahot subhanahu wa ta'ala, i cili duke e labdëruar muhammedin aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam, për moralin e ti fisnik, fa wa inne ke la la khullukin adhim, a jetët cilin e përmënda në hyrjet e këti emisioni. I cilë është në boshti i këti emisioni. Me të vërtet tjo, Muhammed, jenë një shkallë të lartë të moralit. Dërgimi këti profeti prej gjinis njërezore, ishte një nga begatit më të mëdha që Allahu s'fana o tala i dhuroi njërzimit, njërisi Muhammedi a.s. nuk ka par dhe nuk do të shohë kjo bot. Në qatë gjakum, rësulum minën fusikum, azizun a.s. ma anittum, harisun, alaikum bil mu'minin e raufur rahim. Tashma, juve ju erdi dërguar juaj, Ati e ati vjerënë për vuajtjet tuaja, sepse shrakmu e si rrugës e drejtë për ju, a i shumë indjeshen dhe i mëshirëshën për besim të arët. Muhammedi sallallahu aleyhu sallallem është modeli i harmonis, shëmbull i bashkimit, i pajqes dhe unitetit, a i bashkoj zemrat, pasi ishin të përqarë, i barimish atat të cilët ishin dikur armish. Fëbima rahmeti min Allahi lin të lehum wa laukum të fabdhën gali dhe lë kalbile në fadhum min haulik. Ti ishe i but, sepse Allah u dhëvroj më shirë, e si kur të ishe i vrajt e zemë ngurt, ata dhe të largoheshin preteje. A ishja radi Allah u anha, zot i qoft, i kënaqjo me të në përshkruan moralin e të dërguar të Allahut sallallahu alaihu sallam me disa fjalë. Kur thot, kur nuk e kam par të dërguar në Allahut alaihu sallallahu alaihu sallam, duke luftuar kunder ndo një padritsie që i bëj ati personalisht. Përvese, kur kundrështohi Allahut sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu.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 ndaj ndonjë padritësie që i u bë ba, i bëja aty personalisht. Në këtë kontekst, për të qenë sa më konkret, desha ta ilustroj me shembuj nga jeta e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Por para kësaj, më lejoni të flas diçka për drejtësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.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 muje pe sin masa ndëshkimore. Profeti sallallahu alaihi wasallam ky fis kërkoi tek kë i dërguar i Allahut se dërgoj një uh, misioner, një ndërmjetësues që të mos i jepë masa ndëshkimore. Por profeti sallallahu alaihi wasallam kur i ofrua që modeli ko sinorances e refuzoi dhe e zëmëruar mjaft nga kjo ndërryrje. Pas taj, pas i e këshiloj personin i cili bërë i ndërmjëtësimin, lidur me këtë gjest, a i tha, për Zotin, si kur fatimja, bia e Muhammedit, së në lau, a. të kishte vjedhur, kisha për të aprejër dorën asaj. Kjo është dërëtësia dretësia e shumë kërkuar sot nga gjdo sistem, nga gjdo shësheri, dhe nga gjdo individ. Enes në malik, rradi Allah, në nëhu, nga të regon se ishte duke e isër me të drgua në Allah, sallallahu aleyhu sallam, në një nga rrugët e Medines. Kur krejt, pa pritur, del një Arab bedoin, njëri është këlletirës, i ashpër, i vrashtë. Dhe sh, e, ka profetin së lëdhavu alejus me dhe shtërëngon përfyti, e nëjë së radi Allah në e përshkruan këtë një gjarë, thot, e thotë, a i shumë e shtërëngoj, sa që u dukë via e kuqe në qafën e të ndërguar të Allahut së lëdhavu alejusel, por nuk më mjafton me kajqë, këj një randë. I bërtetë Me të madhe duke i thënë, O Muhammed, urdhroi njerëzit e tu të më japin prej pasurisë së Allahut. A? Po ti ishe do njëri pranë nesh, unë e ti. Ai dhe ajo, si u të sillesh me këtë njerë? Të pa edukuar. Po si u solli dërguari Allahut, Profeti, sallam, i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Profeti sallallahu alaihi wasallam i bëu siç Allahu akber, i busi e shikë të njeri ju. Dhe jo vetëm kajsh, po urdhëroj që t'i jepej ajo që farë dëshirante. E pra, këj është morali profetit. Këj është morali profetit a lehi sallatu sallam. Këj është morali i të gjithë profetve. Vrashdësia dhe ashpërësia e një randëve, nuk ështëton të atyre vetëm se butësin, durimin dhe mëshirën. Të ndëruar të leshikues, me ka ishë përpërfundoj pjesën e partë të këti emisioni, për të vazhduar, insha Allahut e Allah, me lejin dhe vundet në Allahut së fanot e Allah, pas një pauzet të shkultër. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasullillah. Shikues në ndëruar. Kam kënajsin të fillojmë pjesën e dytë të emisionit. Kushtuar moralit profetit alaihi salatu wa salamu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 A shpërësia dhe vërështësia i një randëve nuk ështëton të atyre vetëm se durimin, mëshiren dhe butësin. E pra, këj është një shkak shumë i fuqishëm. Kjo sili e më rëkullu e shme e të ndërguartë Allahu të sallallahu aleyhi vësillem, mundësoj që të pranonin islamin, i vetar dhe i thar të librit hebrej dhe të krishterë falë mshirës Allahut subhanuhu te ala për atyrë që desh të udhëzoi Allahu subhanahu te ala e një prej tyre ka qenë një dietar hebre i quajtur Zebnus Senat Senati ky është për dietarëve të krishter, të hebrej ekstelezuar në liber, në teurat, kështë mësuar për t'i paret e të dërguarve të zotit. Dhe do në të të abërteton të këtë, të kë profeti fundit, a lejë, salatu, salam. Zedi në ka të reguar vetë për njëjarin të cina dhe të, të përshkruem me lejnë dhe vëllet për në dhalët së pa në talë në vazhdim. A i në të regonë, se të gjitha shënjat e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam, si profet i kisha vërrejtur. Asho si që ishë në shpallur në te urat. Përveç një shënje, dhe kjo, është shënjë që të cime në duha duhajdu e i ta, ta probohën të vetë. Vrasësia dhe ashpërsia e injorantëve nuk u shton atyre sikur se e fam nuk bën fjalë vetëm për profetin, është cilësia e gjithë profetëve. Nuk u shton atyre vetëm se butësinë, tolerancën, mëshirin. Zeidi dëshiroi ta provoj vetë këtë. Ai na e përshkua, thash, ngjarje në fjalë. I kështë shqitur Muhammedit a.s. njësasi hurmash, dhe nuk kështë marrë vlerën e plot nga i dërguari Allah, nuk kështë për momentin profetisë sësëm t'ja i përte vlerën e plot. Priti të sako dhe gjithi rastin, shfridhëzoj rastin për ta provokuar Muhammedin sëllasëm që të vërteton të atë që a i dëshiron të. Një dit, e zë në mes të rrugës, të drëgojnë Allah të salada, se me kapë për këmishë, fortë, e shtërëngonë, dhe i bërtet. I thotë, o, Muhammed, pse nuk më këdhe në hakun tim? Nuk me afto edhe në kajqë. Po filloj të shantë edhe fisin e profetit të salada, dhe fo, për Zotin, jubit e Abdul Mutalibit, Kur nuk një qenë i keni qenë korrekt. Subhanallahu. Ifon këto fjalë të dërguar te Zoti, Alaihi salatu wasalam. Umri Gjendei atje. Ishte prezente dhe dëshmoi këtë ngjarje. Umri radiallahu anhu u zemrua shumë nga kjo, nga kjo sjellje e turpshme prandaj i bërtiti i thot o armik i allahut a ashtu sillesh me të dërguarin e allahut sallallahu aleihi wasallam betohem për atë që dërgoi muhamedin me fen e vërtet si mos sigurt të mos ndruesha se dhe në më të më qertonte i dërguari i allahut sallallahu aleihi wasallam kisha për ta prerë kokën Kaç tha Omer radhiyallahu anhu. Kis turagoi Omeri. Po çfar tha Profeti sallallahu alaihi wasallam? I dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa Omerin me qetësi. <të> dhe i buçisë. <busieshi> I tha Omer, "Un dhe ky kishim nevojë për diçka tjetër." Ndryshe nga ajo që vepron veti mua të të më urdhëroje, të më urdhëroje, që tja e pja hakun ati me mënyrën më të mirë. Nga në atjetër atë të ta urdhëroje, të i thoshe, që të rëkon të hakun e vetë me dukatë. Kjo është e jo që du të bëjë, Omer. Omer, shko dhe jepi sajtë akonë. Edhe jo vetëm kajqë, por shtoj edhe njëzët sajtë. 20 sa profetik janë prafërsisht afërsisht 60 kg 20 sa hurma Allahu Akbar I dhahkun dhe më tepër atë që shpresonte zejtit të realizon dhe u realizua ariti ta vërtetoi atë që ai ende e kishtë e jo shumë të qartë. Zedi radi Allahu anhu, kur u bindë që kjo cilësi gjende të ki dërguar e Allahu të sallallahu a.sallam, deklaroj apur. Nuk e përmbajti do të më. A ishte gati, vetëm këtë priste, që të dërklaron të, përka të sin e ti në këtë fe të mrekullu e shmen. E shprehu shahadetin. E shhedu e la ilahi lallahu është hëduen në Muhammed, abduhuar e su. Dëshmoj se nuk ka ta adhuruar, të merituar me të drejtë përveqë Allahut, dhe se ti o Muhammed i robë dhe i dërguar i ti, i dërguar i Allahut, së pano talë. Pas ta i të regoj profetit sëllallahu a.s. Shka këmë përse e kështë e provokuar në këtë mënyrë. E pra, këshu sile i dërguar i Allahut sëllallahu a.s ka është mirë, ka është butë. Sepse, a i kishtë të përqëllim t'i fiton të njërzit në knajsinë a laudës përna o tala, t'i fiton të knajsinë a laudës përna o tala, dhe t'i dreton të njërzit për në gjenet, për në parajsinë a laudës përna o tala, dhe t'i largonte nga zjari i gjehenemit. Të dëruar shikuesë, Kuptimi jetës dhe veprës të dërguartë Allahu të sallallahu aleyhi vësallallem është domos dëshmëri e kohës. Në fakt për gjithë do kohë, po si domos në kohën për në cilën ne jetojmë. është domos dëshmëri. është obligim bi obligimet. Nëse në vërtet duham të ndërtojmë një shëqërit të shëndet shme, një shëqërit të moral shme, i dërguar e Allahut sallallahu aleyhi wa sallam e shëmbull i shkëllqywer për gjdo njëri që kërkon sincerisht shrimin e smundjeve të zemrës për e Allahut s'fana o tala për gjdo njëri që kërkon shpëtim dhe lumëturin e këtë bot dhe në botën tjetër e për këta nga ka këshiluar zotu një lartë madruar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 Muslimani atë që dëshiron për vete, ja dëshiron dhe tjetrit. Prandaj për pishet, për udhëzimin e njerëzve në rrugën e Allahot, së përkën e talë. Endërsa s'ilja e mirë, pa dyshim që le një impact, një ndikim të jasë zakonshën të kënjërzit. Në përmije s'ilja së mirë, udhëzohen njërzit. Si është për hapur islamet? ka shumë teorira dhe armiqtë e islamit në këtë çështje kanë shpifur sikudo, në çdo gjë tjetër kanë shpifur shumë. Është për hapur me me shpat, jo për Zotin. Është për hapur me moral. Në Azi dhe Afrikë, ku sot gjendet po një popullsi e madhe e muslimanëve. Po them Indonezia që është vendi që ka përqindjen më të madhe, shumisën e popullësi se ka muslimane. Dhe vëndet të tjera, si ka yur në këto vënde islami? Mos ka yur në përmjet shpatës, luftës dhe të rëpërku ndrazi? Jo vallaj! Ka yur me moralin e muslimanve të mirë, për e të parve të andëruar. Në përmjet trektarve të, të ndershëm, edhe djetarë nuk kanë shkuar ande, trektarë, njërëzit e thjeshtë, janë ata që kanë përhapur këtë fetë më rekuloshme, me moralinë tërë. E pravë, të tjilë dojtë jemi ne, ne musliman që ta kuptojnë të tjerët, se qëfar mirësia eshtë islami, qëfar margaritari i fshehur për shumë njërës eshtë islami. Nga nga tjetër, fatke i sishtë në kohën tonë, për shka këtë largimit e njerëzve nga feja Allah së fa na o ta ala, silja e keshë, madje e muslimanve, ka ndikuar negativisht, jo për aferimim, por i ka larguar njerëzit nga feja Allah së fa na o ta ala. Kjo silja është bërë pënges mes muslimanve, dhe, mes jo muslimanve dhe islamit një sjellje e ashpër, aspak e pëlqyer, jo e hishme. Për fat keq, edhe nga ana e disa predikuesve të Islamit, është bërë shkak që një pjesë e jo muslimanëve të pengohen nga kjo fe e mrekullueshme, të mos e pranojnë, të mos e kuptojnë të vërtetën. Sepse shumica e njerëzve thëmi drejtën Nuk arin të kuptojnë se siljet të tila janë problemet të vetë këtyre njërzve dhe jo të islamit. Nëse unë veproj keqë, më fajsoni mua. Por jo fejnë time. Feja e shëpër sosë, e shëtë e përkryjer. Siljet tila arogante kanë qënë problematike dhe aspak nuk kanë përkuar me moralin që predikon islami. Nga nga tjetër, të tila silje i kanë shpredezuar njërezit me zilida islamit. Njërezit me qëllime të këqia. I kanë shërbyr qarqeve të interesora për kurthë dhe intriga dhe kësaj feje të pajçt dhe e kësaj feje të mbrek luesh me feje të tolerancës dhe drejtësisë për kryerë. Edhe këtuja ka nëritur qëlimit, duke shfritëzuar dobesim e disa muslimanve, të cilët edhe pse janë musliman, nuk manifestojnë vlerat e kësaj feje. Lusë Allahun e lartë madhruar që ta regulojë gjendjen tonë. Elusim Allahun Subhanehu Teala me të njëjtën lutje që ka lutur i dërguari i Allahut Alayhi Salatu Wassalam lutja të cilën e përmend atë kam dëshirë ta ripërmend, ta rikujtoj në fund të këtij emisioni me shpresën e madhe tek Zoti ynë sa të përgjigjet lutjes son ngase lutja e artikuluar në këtë formë është më afër mundësisë së planimit. Allahumme ahsin khuluqana kema ahsanta khalqana. O zotin, përsose sjelljen dhe moralin tonë, sikurse e ke përsosur fizikun e fizionomin tonë. Allahu na udhëzoft drejt sjelljes më të mirë, e drejt moralit më të lartë. Përveçti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 Dhe mbarë besimtarët e të gjitha kohrave dherë në ditën e kiametit me gjithë njerëzit e mirë në janetin firdevës. Allahumme amin. Wa sallallahu ala nabiyinu muhammadinu ala alihi wa sahbihi wa sallamat esliman kethira. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.